Magyar Dávid kollégám van itt velem a mikrofon mögött, és annak érdekében főleg, hogy ti a lehetőség szerinti legkvalifikáltabb hozzászólásaitokat, mert hogy legyetek szívesek, csak azokat elküldeni. Ö, közölhessétek velünk a 06303030881-es SMS számot tudjuk felkínálni számotokra. Aztán hívhattok is minket, de azt aztán tényleg igazán indokolt esetben egy a telefonszám. És mit nevezette indokolt esetnek? Hát, hogyha valakinek valami, hogy is mondjam, kvalifikált hozzászólása van. És milyen a kvalifikált? Mondjuk a... a... Robi, te vagy az esetlen nagy király, nagyon-nagyon tetszik a műsor. Tehát, hogy és hogyha valaki mondjuk négy percen keresztül monologizál valami általa kvalifikáltnak vért dologról, akkor az is az, az, azért hívhat? Csak nem az én iménti gondolókomra utaltál. Nem, nem, nem, nem, hanem nem, nem, nem. vannak azok a telefonok, amiket nem lehet letenni, mert nem hagyja a telefonálló, mert szeretne Természetesen jó minket mindenki, mert örülünk minden hívásnak, mert mi az interaktivitásra élvezünk. Egész konkrétan, tehát, hogyha a a telefon, hogyha zudulnak be az SMS-ek, az mind jó, azt, mind szeretjük igazából. Ennél hagyolek egy fokkal őszintén, soha nem szoktuk felvenni a telefonokat, legalábbis én látom, hogy be kell lenni. Múltkor úgy leüvöltötték a fejebet az egyik, egyik hírek alatt, hogy nem vettük fel a telefont, hogy. Azóta így, utána így rögtön fölvettük a telefont. Sőt, azóta már propagálod is, hogy hívjatok, hívjatok, hívjatok. Hogy üvöltözesz velem, hogy te állat, te beszélsz, hogy épp a képviselőkről volt szó, hogy mennyit lopnak, vagy mit tudom, hát hogy ezek szemetek, érted? És akkor te beszélsz, te Biztos abban, hogy egy csomó ember ránk is kicsit úgy néz, mint a parlamenti képviselők. Elégedetlen távolban vagyunk, és mi megmondjuk, hogy mi van, ő meg nem mondja meg. Igen, igen, és mi ott vagyunk, ott vagyunk fönt, tulajdonképpen ott a politikusokkal parolázunk, és közben meg közben meg ravaszdi módon megtévesztjük őket, úgy téve, mintha mi az ő pártjukon állnánk, de elég csak fölhívni minket telefonon, és rögtön kiderül, hogy kiáll a népoldalán. Az, aki fölveszi azt a rohadt kagylót, és azok nem mi vagyunk, ugye? Na, szóval hát... De te is aggódsz valamiért, a konkrétan. Módon. Nem tudtál vásárolni, mert nem volt rá idő. Igen, az a baj, hogy sietnünk kellett ide, mert majdnem lekéstünk a műsorról, és én engem elfogott a, a, a szorongás, hogy nekem még be kellett volna mennem itt a kis közértbe a sarkon venni valamit. Te, teljesen minden, tehát nem vagyok ilyes, mert pont a kocsiban vacsoráztam, de hogy én attól tartok, hogy, hogy figyeltetnek, és hogy fel fognak jelenteni, hogy nem fogyasztok eleget, mert hogy ugye, hát azért egy jó fogyasztónak kéne lennem ebben a rendszerben, és néha nem tudok az, nem, nem vagyok azt sajnálom, én igyekszem, próbálkozom, de de néha nem jut időm vásárolni, és azt hiszem, hogy ebből baj lesz, hogy hát, a GDP nem növekszik kellő ütemben, mert ugye visszafogom a fogyasztást, tehát ez, ez terrorizmusnak is felfogható, és, és nem, nem szeretnék ebbe belecsúszni. Figyeljük mi itt a kollégáinkat egyébként, és figyeljük, hogy vajon írják ki -e a jelentéseket, vagy sem. Hát, de hogy is de is megjegyzem, azt is figyelem, hogy vásárolnak-e eleget. <gül> Mm, és vele is írod mostanában. De ez a kérdés hogyha mindig amikor, amikor becsukjuk az ajtót magunk mögött mindig, mindig úgy érezzük hogy elkezdenek vadul körmölni arról hogy mi ma is fogyasztottunk eleget szóval hát könnyen meg lehet hogy ez a jövő ahogyan az államoknak a helyét veszik át a cégek ahogyan a, a hagyományos értelmevet ideológiai fundamentalizmus helyét átveszi a piaci fundamentalizmus magyarán a tőkefelhalmozásnak az ideológiája úgy veszi át lassan a párthoz való hűségnek a, a helyét, a fogyasztás iránti És A cégekhez való hűség. Vannak emberek uh, szélese, a világon, akik uh, a kedvenc márkájuk logóját a testükre tetováltatják, és ez most nem vicc volt, hanem ez halálosan komoly. Ez, ez mondjuk elképesztő. Ez De például, elképesztő. például uh, Kanadában nem tudom. 98-ban vagy mikor a leginkább keresett uh, minta az emberi testre, tehát a tetováló szalonokban, amit leginkább akartak, kértek a, a, a, a betörő vendégek, az a Nike-nak a logója volt. Ez elképesztő. Ez törtelmes. Mit kommunikálsz te azzal, hogy a nájkilója hol a testedel? Hát uh, nyilván felnézel arra a márkára, valami, valami nagyszerű dolognak tűnik, és olyan ez, mint egy Talizmán, gondolom én, vagy vagy nem is tudom, tehát, hogy <gül> uh, uh, valami, valami jó dolognak a fényében fürdőző, és ezáltal te is jobb leszel, meg szebb leszel, meg erősebb leszel. Mondjuk, valaki a, mondjuk a koronás címert magára tetoválja, akkor arra azt lehet mondani, hogy hát ő ehhez tartozik. Tehát ő, ezzel azt állítja, hogy ő magyar, ő ennek a koronás címernek a. Most lehet, hogy Olá, fénye alá. Azt Alá... lehet mondani, hogy bárányimádó? Hát valamelyes, nyilván igen, hát elég súlyos dolog az, hogy valaki egy országnak, még hogyha a hazájának a címerét tetoválja magára, az mondjuk elég súlyos, mert hogy így igazából ez nem egy ideológia. Tehát, hogy mondjuk ez a, ez a címer, ez jelent egy csomó mindent. Így, így, Ezért így, ő... Gyurcsány Ferencet is jelentett. Erről van szó, tehát, hogy jelenleg ez a címer elsősorban a Gyurcsány Ferencet jelenti. <gül> valaha ez a címer, ez jelentette a Habsburgokat, mondjuk Ferenc Józsefet is ez a címer jelentette valaha, de ez a címer, ez jelentette, tudom én, akár. Ennek a címer pajzsnak azért van egy csomó eleme, jelentette nyilván hunyadit, jelentette nyilván, nyilván mit tudom én, tehát így, annyi, tehát így egy, egy, egész, egész, egész kis spektrumot jelent, most ez ideológiailag nem tudom, hogy mit, mit fejez ki, de a Nike, az aztán végképp nem tudom, nem tudom mire vélni. Azt jelenti, hogy én a nike tartozom. Igen, ami... az azt jelenti, hogy nem ők ilyen holmi adidas vagy valami azt... más szemét ribak, mit tudom én, én Nike vagyok. Egyébként szerintem ki fog alakulni egy ilyen, tehát a világ legalábbis szerintem abban az irányba megy, hogy a, tényleg a nemzetállamok azok elhalnak, így ezeknek nem nagyon lesz jelentősége, ugye multikulturalizmus van, összekeveredtek a világ népei, és igazából valami identitást mégis kell majd találni, és szerintem az identitás ebben, a, ebben az új, új kultúrában, ebben a nagy masszában, az a, azok a cégek lesznek, tehát, hogy én mit fogyasztok, az alapján fogom magam és másokat lemérni, hogy mit fogyasztanak. Mint hogy ez már ma is megy azért, tehát hogy az emberek különböztetik egymást a, a, a, abban például, hogy ki milyen napi olvas, tegyük fel, hogy valaki blikket olvas, valaki népszabadságot, vagy magyar nemzet nemzetnépszabadság, azok annyira nem komázzák általában egymást. És itt Fábris érzem magam, mert hogy folyamatosan olyan kérdéseket teszek fel neked, amik így tudom, hogy így van a fejedbe valami, de így én vetem fel. Tehát tudom, amikor Fábris valakivel, és akkor hallottam, hogy volt egy jó történet, amikor éppen Svájcban utaztatok, akkor útközben kikkel találkoztatok? Ja, hát igen. Igen. Így, hogy, hát az, mondom, az nagyon jó volt, az a, és szóval mondjuk Fábris, mondjuk el a vendég, az rendszeresen sokkal rosszabbul mondja el a történetet, mint ahogy azt Fábrit, tehát folyamatosan bele kell vágnia és el kell mondania neki, és akkor a tapsgép felírom, és nevetnek a, az emberek vendég is, meg Fábri is, akkor nyilván valóan nem hívna vendéget. Tehát, uh, egyébként terekszik erre, csak nyilván a, a, a show producerei nem szeretnék ezt. Szóval, szóval hogy feldobjak neked egy labdát? Nem olyan, ez legyen a... legyen egy kicsit Fábri most. Nem olyan, nem olyan ez a multikulturalizmus, meg ez a, ez a kapitalizmusnak a végnapjai, ez a teljes teljes masszába olvadása a civilizációknak, mint amikor az ember a vábel építette az ószövetségben. Nem. <gül> és most egy uh, huszáros vágással, vagy egy, egy csavarral most átvágtam a gordiusi csomót, hiszen arra készültél, hogy én most az általam jól begyakorolt választ fogom vanni, de helyett azt mondtam, hogy nem. De hiszen uh, akkor nem voltak nyelvek, nem léteztek nyelvek, és mivel, hogy nem voltak különböző nyelvek, tehát egy, vagyis, hogy egy nyelv létezett, tehát egy egységes kommunikációs kód volt, ezért az ember azt érezhette, hogy felérhet Istenhez. És elkezdte építeni a bábel tornyát. Vajon az a az az ipari társadalom, amiben élünk, és az a... Az a, a, termelés, a, ez, a ez a technika is. tehát nem is az, nem az ipar, hanem az a, a tudomány, a vallás... Igen. ami most van. Ez itt. vajon, nem, igen, igen, ez vajon nem, nem, nem, nem azt célozza, hogy az ember újra felérjen Istenhez? És hát vajon egyértelmű... nem, újra, nem újra az lesz a következmény, hogy ez a torony nagyon csúnyán le fog dőlni? Egyértelmű, hogy Istent játszunk, és nagyon sok ember úgy érzi, hogy nem jó irányba megyünk. Tehát a, gondolok itt a gémódosított érelmiszerekre, vagy, vagy az állatklónozásra, vagy amiről legutóbb beszélgettünk, és aminek kapcsán ez, ez előjött ez a Bábel torony hasonlat, hogy, hogy állítólag már az ember képes élettelen anyagból élőt előállítani valami fehérje ami mind a kettőnknek olyan valami, olyan, olyan ige, tehát hogy úgy hogy mondjam, így így meg a levegőben, mint egy kinyilatkoztatás, nem tudjuk mit jelent, de, de állítólag az élet ezáltal, vagy a, a halott anyag ezáltal válik élővé. És ez, az, ez tényleg az a kínos szituáció, amikor már talán túl messzire mentünk, és mintha tényleg a toronynak a tetején lennénk, és de nem szok össze nem? Na már réges régen, várja, ha várja, a toronynak a tetején vagyunk, akkor isten vagyunk. Nem, hát a torony, tet tehát az épülő torony tetején, nem? Igen. A torony nem fog el, fel, elkészülni de, nyilván. De az a kérdés, hogy... hogy Egyáltalán van olyan, van olyan csúcsok, csúcsa, ahol a tornyot abba lehet hagyni, a torony építését abba lehet hagyni. Szerintem csak akkor lehet abba hagyni a torony építését jó lelkiismerettel, hogyha elfogyott az építőanyag. Tehát hogyha felemésztettük azt a földet, ahonnan a torony kiindul. És ez az jó lelkiismeretnek számít, ha elfogyott a föld? Nem, nem, nem valószínű a hagyománya a szóhagyományos értelmében nyilván nem, de amikor elkezdjük építeni a tor tornyot, és azt mondjuk, hogy most felérünk Istenhez. Érted? Akkor Értem. hol van? Tehát Hova kell nekünk felérni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na, felértünk Istenhez? Hát az, tehát az szerintem lehet, szerintem akkor, akkor érezzük azt, hogy felértünk Istenhez, ha majd megteremtjük az embert. Aha. Márjár, azért Isten nem csak az embert teremtette meg. Tehát azért Jó, de az volt élettelemböli, az élettelemböli, a Biblia szerint élő. legalábbis ő volt az utolsó, tehát az, az volt az de. utolsó lépcső, amikor majd megteremtjük saját hasonlotosságunkra az embert, de nem akkor érezhetjük ám... azt, hogy Istenek vagyunk. Igen, de nem, nem ám abban a formában, ahogyan már most eljátszuk Istent, hogy klónozunk. Hát hogy így másolunk. Mert a másolás az nem művész. Igen, a, a fénymásolásból, így... tehát az még nem az igazi pénz. Igen, igen, igen. Mint ahogy tudjuk jól, hogy a művész és a restaurátor között is azért van különbség. <gül> hát hát a... néhány száz év maximum. Hát meg, meg az, hogy valaki, valaki 1900-as években meg tudja csinálni azt, amit valaki megcsinált az 1500-as években, az maximum azt mutatja, hogy jó iskolái voltak, ahol megmutatták azokat a trükköket, amikre 500 évvel ezelőtt valaki rájött a maga, maga jogán és a maga tehetségéből. Szóval, hogyha arra gondolok, hogy már most eljátszuk Isten, lássunk néhány példát. Itt van ez a itt van ez a, ez a jó kis génmanipuláció, ami nem, nem pusztán klónozás, hanem hogy különböző génekből bizonyos csoportokat, bizonyos tulajdonságokért felelős csoportokat felerősítünk, másokat kiveszünk. Tehát hagyj hozzak egy példát, hogy mindenki értse, vagy nyilván sokan értik, csak hogy azért tisztább legyen, hogy például a, a disznóhús koleszterin szintjének csökkentésére azt találták ki nagy tudósok, hogy a borsóból vesznek ki géneket, amiket beültetnek a disznóba, és született is ilyen disznó, amiben zöldborsóból származó gének voltak. És alacsonyabb volt a koleszterin szintje a húsának. Úristen! Úristen! Szóval, szóval hogyha belegondolok abban, hogy a jövő hogyan nézhet ki. Például... Létrehoz, és ez a szép új világban már egyébként Hasli megjósolta, hogy nyilván lesznek alfák, lesznek béták, lesznek gammák. Ezek, is. Ezek különböző kasztok, akik genetikailag vannak determinálva arra, hogy bizonyos munkákat végezzenek el. Tehát, <coughs> tehát például a gammák, akik fizikai munkára, akik fizikai munkára szakosodnak, hát őnek nagyon-nagyon jó a fizikai felépítésük. Nagyon-nagyon erős a, erős a Fizikumuk, viszont annak érdekében, hogy ne robbanthassanak ki forradalmat, vagy ne vehessék át a hatalmat a gammák, mert az ugyan milyen világ lenne, ahol a gammák uralkodnának, a nagyon jó fizikumukhoz gyenge mentális képességek társulnak, mivel a fejlődés során kevesebb oxigént kap az agyuk, mint amennyit az alfák kapnak. Tehát kisebb, alacsonyabb mentális szinten fognak állni, soha nem fognak tudni arra szintre eljutni, hogy fellázadjanak. De ma, ugye ott ezt a fejlődést, kell. tehát a megfelelő időpontban vonják meg az oxigént a, a magzattól valami ilyesmi van. Tehát hogy ott így kifejezetten erre ez gépesítve történik. Nem, nem véletlenszerűen születnek gommák és alfák. Természetesen. Ne, ez, ez pont az a lényeg, hogy a jövőben ezt nem bízzák a véletlenre. És, és ha belegondolok abba, hogy a jövő hadseregeit ugyanígy fogják előállítani, és ez már... Ez lesz emberekre a jövő hadseregeiben? Arra gondolok, hogy igen. Mert ö, tehát azért a tehát hadviselés az két dolgot jelent. Az egyik az eluralom, a másik az elpusztítom. Mindig két dolgot jelent. Na most ö, atombombával, meg lopakodó repülőgéppel, meg robotrepülőgéppel, meg én nem tudom milyen irányító, irányítású interkontinentális balisztikus rakétával el lehet pusztítani egy országot. De elfoglalni azt csak házról házra lehet. Tehát ahhoz, hogy elfoglalj egy országot, mindig kellenek majd katonák. Biztos ez? Hát, ha igen. De, igen. de mi van, ha olyan fegyvereket vesz be, mint amilyen például a, a mikrohullámú sugár, amiről szintén beszéltünk hétvégén, vagy, a, vagy, vagy, vagy ilyen zaj, zajágyú, vannak olyanok, hogy ilyen iszonyatos magas frekvenciát, bocsájt ki, nagyon erős hangot, amitől az ember olyan fizikai fájdalmat érezsz, hogy összeesik. Ehhez nem kell katona. Ezt rá lehet irányítani, akár egy, egy géppel megoldható, hogy a megfelelő helyeket besugárzod, az emberek azonnal fetengenek fájdalmukban, föladják a harcot, és, és kész behodolnak neked. És utána a termelésbe állíthatod be őket, nyilván. Jó, ö, egyelőre ez, ez nem nagyon megvalósítható tekintettel, hogy ezek a ravazzidögök, ezek mindenféle... Az emberek? Igen. Hát az... A partázanok, akik. Hát, ezek a ravaz Ezek beássák magukat mindenféle sziklavályatokba. Hát most nézd meg például Afganisztánt. Tehát még most is folyik a háború pedig már háromszor meghódították. Hogy van ez? Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek így mindenféle úton, módon, ügyeskedve bujkálnak. Én nem tudom megérteni azt, hogy ott van Afganisztán, ahol nincs semmi, csak kő. Semmi más. Tehát növények sincsenek. Az emberek tényleg a kövek között bújkálnak. Sem a szovjetek nem voltak képesek meghódítani őket, sem az amerikaiak. Nem. Pedig próbálkoztak igen intenzíven, de nem, nem megy. Miért? Hogy lehet? Megmondom, hogy miért mert az amerikaiak készítették fel őket. Először a szovjetek ellen, később pedig önmaguk ellen, tehát azért az amerikaiattal megkapták azt a know-how-t, hogy hogyan kell egy védekező háborút lefolytatni a világ legerősebb hadserege ellen. Ezzel később, ezzel először bizonyították, hogy megtanulták a leckét, majd amikor az amerikaiak vanultak be, hát újra. Újra és újra. Hát igen, ezért nem könnyű ez a dolog. itt néhány sms az a baj, hogy beszélni tudtok, az egy dolog. De olvasd el a Bibliát, és talán lesz értelme a szavaidnak. Mindkettőtöknek csak hasznára válna. Jó, én, én nem olvastam, de úgy tudom te is. Igen, de az a kérdés, hogy mit olvassunk belőle, mert hogy ez így rohadt, rohadt egyszerű. Tehát így azt mondani, hogy... Inkább olvastad a Bibliát, tehát hogy melyik az a rész a Bibliának, amiről a mi beszédünk arról árulkodik, hogy azt nem olvastuk, nem vesszük tekintetbe, stb. Ezzel kapcsolatban világosíts fel minket. Szívesen olvassuk még egyszer az egészet, ha rávilágítasz, hogy melyik az a rész, akkor szerintem hatékonyabb, hogyha csak az milyen hibát vétettünk, amit nem zárok ki, sőt biztos vagyok benne, hogy hibáktól hevzsegett az, amiről beszéltünk. Rendszeresek a hibák. Az a komoly, zöldvorsós sertés, light, nyami, nyami, írja rás. Igazatok van, új babilon épül, a többit meg lásd a jelenések könyvében, írja Öregharcos. De Öregharcos az nem ugyanaz, a tehát, hogy nem, tehát a jelenések könyvet, tehát most már azért kaptunk egy passzust, de nem, nem azonos az előző SMS íróval. Öreg Hanc círja. Sziasztok, gondoljatok bele, hogy milyen jó visszaigazolás ez azoknak a cégeknek, amikor uh, látják a márkajelüket viselő ingyenreklámozó elégedett vevőket. Persze, de ez, ez de no comment, nem ez, tudom. Ez, el, jó, ez elképesztő a nike Tehát A Nike-Tetco az döbbenetes, tehát, hogy hogy lehet valaki azonos, és tudod mi a szörnyű, hogy ezek a, ezek a cégek, ezek egy ilyen marketing ö, brainstormingon kitalálják azt, hogy milyen fogalmakat rendeljenek hozzá ehhez a hülye jelhez, amit te magadra te tolás. És akkor gondolkodnak, hogy ö, dinamizmus, igen, ez jó, dinamizmus, gondolkodjunk még egy kicsit, mi lehetne az... Ö, ö, igen, most a legújabb ki az a titkos fegyver. Tehát most titko titkos fegyver, mi az, mi, a, mi, a, mi, a, mi az, ami. Tehát, hogy így, így Miért jó sport teljesítmény? Mert sokat hajtasz, sokat küzdesz, sokat, sokat gyakorolsz sok edzés, sok munka, tehetség, elszántság, de kell még valami. És ez, ez a nike ezt adja hozzá. Mi lenne ez? Egy titkos fegyver. Igen, nagyon jó ötlet, egy titkos fegyver, ez jó, ez jó, gondolkodjunk csak tovább. Tehát, ilyen gagyi brainstormingokon találják ki ezt az egész szart, és te úgy megkajálod, hogy föltetoválod magadra, gondolj vele. Egyébként valószínűleg az az oka, hogy akik feltetoválják, azoknak nincs nikeuk. Tehát csoró, szerencsétlen gettó lakók lehetnek, akiknek minden vágyuk, hogy legyen egy olyan értékű cipő, ami, ami nekik a itt havi keresetük mondjuk, vagy nem tudom. És ezért magára te a, a jelet, hiszen annyira szeretne ehhez a klubhoz tartozni. De várja, ez viszont azt jelenti, hogy te magad vagy Nike. Ez azt jelenti, hogy, kvázi, hogy ez a cég gyártott téged. Hát ez a, konkrétan nem igen, hozzá, igen nem tehát a... nem klubhoz tartozol, hanem egy nagyon-nagyon magasan kvalifikált termék vagy. Egyébként hozzá ez, hogy a Nike az nem egy különösebben magasan kvalifikált termék. Tehát mondjuk a sportszergyártó cégek közül a le, az egyik legkommerszebb a Nike. Jó. Most lehet, hogy a kommer, az kommerszek közül a Nike a piacvezető, mert hogy többet el, mint a ribás, persze, mint és pontosan azért, mert Soha nem a legjobb az, amiből a legtöbb kell el. Hát persze, de mondjuk, hogyha a Lákosztot veszük alapul, mondjuk, vagy az Armani-t, vagy a Szerzsóták t vesszük alapul, azért ezek ezek.. Tehát ha, ha, már, ha már valamit magadra ha most valaki a fejemhez tartaná egy, egy, egy pisztolyt, és azt mondaná, hogy most pedig egy sportszergyártó cégnek a, a jel jelét magadra fogod tetoválni, különben agyonlőlek. jó, de te most az előbb mondtad ezt a Takobelt, hogy micsodát. Azt nem ismeri senki. Tehát most se azt rátetoválod, azt mi, mi ez rajta? Ilyen vagy, te mit csináltál? Voltam romalagzit biztosítani, írja az SMS író. Minden második férfi Mercedes-emblémás nyaklánc logot. Csak a nagyságok különbözött. Erről beszélünk. Sziasztok! Ez az élőanyag mesterséges előállítása azért erős volt. Ezt nem hiszem el. Néha kicsit fékeznetek kellene írja Stampedli. Szerintem még néha azoknak kéne fékezni, akik fehérjeszintézissel kísérleteznek. Nem pedig nekünk. Én, én nem tudom, nem néztem utána. Igazatok van, nem kell olyanról beszélni, amit, amit nem nem hát utána néztem. De, de ez olyan, hogy ezt az interneten gondolom felelhető. Milyen, milyen cím szó szintézis, hát. a én, egy tudo, én konkrétan egy tudósnak olvastam erről az írományát, aki leírta, hogy természetesen most még nem képesek rá, de megkezdődött ez a folyamat. Nagyon hülye vagyok én egyébként ezt, tehát nyilvánvalóan mindenki sem hülye ehhez, mert 8 ember ért hozzá világviszonyatban, világ vagy 18. Most kb. arról van szó, hogy bizonyos elemeket ö, energiával bombáznak. És ezek az elemek, ö, tehát a fehérje szintézisnek ez a mechanizmusa, hogy igen. Szerintem ja, akkor... nem mondj többet erről. Ja, jó, jó. Majdnem elcsúsztam valamit, neheze, viszonylag nehéz. Viszont jövök. egyébként hagykössek bele ebbe az érvedbe, hogy de hát egy tudós írt erről egy cikket, ott van az interneten, de várjál, arról is írtak cikket, hogy, hogy nincs is globális felmelegedés, és egyébként is az, hogy, az, hogy csökkentsük a, a széndioxid kibocsátást, az egy őrültség, a széndioxid az jót tesz a, a, a földnek. Kik is pénzzel ezt a cikket? Hát például egy ilyet, ez amerikai, hát, Iskolai, azt hiszem, általános iskolai tankönyvekben jelent meg, hogy a, hogy a széndiokszid az, az jót tesz a, a légkörnek, méghozzá az Exxon támogatta ennek a könyvnek hmm. a kiadását, ami egy olajcég, ugyebár. Ez zseniális egyébként. Az Egyesült Államokban lassan, de biztosan zajlik az oktatás privatizációja. Mégpedig olyan módon, ez hogy ilyen jó kis sunyi módon zajlik az oktatás privatizációja, hogy bizonyos tankönyveket bizonyos cégek szponzorálnak, tehát mondjuk az exon kiad neked egy biológia könyv, mihez földrajzkönyvet, és a földrajzkönyv az tartalmazza például azt a tényt, hogy a szindióxid a légkörben az jó. Minél több, annál jobb? Mert persze, hogy jó, hát persze, kell egy szintjének lenni, tehát nem kell. Képzeljük el, nem olyan bonyolult egyébként elképzelni ezt. Zárjunk be egy szobának az összes nyilászáróját légmentesen, majd pedig ott bent abban a szobában beszélgessünk kedélyesen. Kibeszívjuk, fújjuk a levegőt hogy fogyasztjuk az oxigént, termeljük a szén-dioxidot. Nos, ha nem fogunk megfulladni ebben a szobában, két-három napon belül, akkor az Exxon-nak igaza van. De ne próbáljuk ki, csak is saját felelősségünkre ezt, tehát hogy ilyenkor szokták egyébként felidézni azt, hogy az imént említett kísérletet mindenki csak saját felelősségére próbálhatja de komolyan mondom, tehát, hogy ilyen... És, is, és hogy, mi vezetett ehhez az állapothoz, hogy ma az Exxon szponzorál földrajzkönyvet az Egyesült Államokban? Tehát, hogy miért történik ez meg? Mert ugye van ez a liberális gazdaság, ahol, ahol Kisebb államot követelünk, és ezért csökkenteni kell az adókat. Mert milyen rohadt dolog az, hogy a sok adót szedünk. Hát ott van az a Svédország, azok is egy csomó adót szedtek, és nézd meg, hol tartanak. Szerencsétlenek, na ezért csökkentsük az adókat, ugye abból nem lehet baj. Viszont így kevesebb forrás jut az iskoláknak. Az iskolák bajban vannak, jaj, jaj, mit csináljunk. Egy -egy nem jut annyi pénz a gyerekekre, hogy normálisan tudjuk őket, egyetem, még tankönyvet sem tudnak venni, mert egyébként meg ők is szegények, mert az adócsökkentés az hozzájuk is legyűrűzik, ugye nekik se jut, mert a nagy cégek. Neki jut. Na, viszont a nagy cégeknek az adócsökkentés által magasabb lesz a profitjuk, ugye bár, mert hát ez a célja az adócsökkentésnek, azoknak most megnövekedett forrásaik vannak arra, hogy például ilyen módon reklámozzák magukat. Tehát adasétálnak a, az iskolához, akinek nincs pénze, nekik viszont több lett, és azt mondják, hogy mi kiadjuk nektek ezt a könyvet, és akkor nektek jó lesz. És az iskola mit mond? Hát jó legyen, nem tudok mit tenni, adjátok ki ti a könyvet. És akkor az Exxon... Hát Az Exxon így. tudósai megírják azt a könyvet amely tartalmazza például azt a sokak számára a megnyugtató tényt, hogy a széndiokszid a légkörben az direkt jó. De például a Pizzaháti szponzorált egy könyvet, mely szerint az elsős általános iskolásoknak versenyt hirdettek, aki hamarabb megtanul olvasni, az egy pizzát kap ajándékba. Csodálatos, de tényleg Azt a de egész komoly távlatok nyílnak az oktatásban. De, hogy, de hogy az, a, az a félelmetes, hogy aki el megtanul olvasni, az nem egy könyvet kap, hanem érten? ehet, zaválhat. Nem, nem, nem zaválhat. De mintha éppen... Mintha tanul, éppen tanul, hát olvas, hogy, é, hogy ehess. De, de mintha ha éppen nem lenne túltermelés ételből a nyugati világban, és nem lenne a, a, a, a veszélyes elhízás éppen olyan mértékű, hogy az már, már komolyan aggasztó. Tehát, hogy a, a, az USA-ban az embereknek valami 50%-a az kövér, nem? Nem túlsúlyos, hanem kövér, tehát az már nem tudom, milyen megindexet jelent, de valami retteneteset. Rossz írja nekünk, hogy, hogy azért lesznek mindig is emberi katonák, mert a legolcsóbb alapanyag mindig az ember lesz. És van logika. Az igaz. Engem csak az érdekel, hogy Feribá mennyi lóvét vett fel, utazási térítés gyanánt. Feribá? Feribá egy egy kanyifillért nem vett fel, mert Feri az előző ciklusban nem volt parlamenti képviselő. De ha már itt tartunk Feri Bánál, fölvetődik az a tányogosnak tán tűnő kérdés, amit, ö, amit Kunce Gábor ö, hangoztatott pár nappal ezelőtt. De nem azért jogos, mert ő hangoztatta, ezt tegyük hozzá. Hát ö, azért a legkevésbé. És ö, egyébként én, én el voltam keseredve, nagyon-nagyon amiatt, hogy nekem ilyen, ilyesmivel kell idegesíteni az agyamat, hogy Kunce, amiután 10 milliókat vesz föl, úgyhogy úgy, Óbudán lakik és az ötödik kerületben dolgozik, utazásra is. Hát, tudod, szóval milyen messze van az? Jó, hát meg le... egyáltalán, hogy egy tankal mennyibe kerül? tehát hány litert fogyaszt, ne viccelj ja. már. Hát szóval, 600 litert fogyaszt legalább. Szóval, hát igen, tényleg egy tankkal kéne menni? Hát úgy lehet elszámolni ilyen összegeket másról nem? Jó, tehát, és hogyha nem... tüntetők vannak útközben, az sem probléma. De szóval, a tankal behajtani tilos nincs is a városban sehol. Ja. Szóval. E Elindulnak, elindul Kunce ezzel a, ezzel a bizonyos tankal, aminek hát ugye horrorisztikus a fogyasztása, és hát értelmszerűen mire beír oda, a nemzeti össztermék egy viszonylag jelentős percenkét mindjárt fel is veszi <gül> közlekedési költségtérítés gyanánt. Majd pedig, amikor az egész ügy kirobban, akkor, akkor azt mondja, hogy Na de miért most? Na de miért pont most robbant ki ez az ügy? Na miért, miért, miért pont most lett ebből ekkora ügy? Amin én iszonyatosan fel vagyok háborodva, mert ilyenkor szerintem süsele a szemét. Egyébként igen. És adja vissza a pénzt forintra. Figyelj, nem, de csak ne is adja vissza, legyen ennél rafináltabb. De miért nem mondta egyetlen... Hú, nagyon csúnyát akartam mondani. De jó, hogy miért nem Miért nem mondta egyetlen politikus sem azt, hogy... Igen, igen, végül is megértem, tényleg ezekben a nehéz időkben, amikor megszorítások vannak, meg emelkedett a gázár, ahol ott azt ígértük, hogy nem fog, meg úgy egyébként is minden olyan rosszul megy, tényleg zavarhatja, tényleg valahogy joggal zavarja az embereket, vagy joggal, vagy úgy az igazságérzetüket tényleg érthetően bántja az, hogy mi itt milliárdokat veszünk fel, 100. vagy itt fejenként milliókat úgy veszünk fel, hogy bemondom, hogy te mancika, adjam nekem két milliót, mert ennyibe volt tudod, csak ok mancika fizet is szól. Igen, igen, tényleg ne ez lehet, hogy bántja önöket, majd ezt meg fogjuk aztán persze nem fogják szabályozni, és ugyanúgy vehetik fel bemondásra a pénzt, mert mert Megtehetnék, de miért ez a, ez a végtelen arrogancia, hogy még ekkor is azt mondja, hogy ő, nekem ez jár, meg egyáltalán miért most van ebből balhé? De a miért most? Tehát a miért most? De mi, mikor jobbkor? Betődhetsz fel a kérdést. Nem, nem, mondjon egy jobb időpont, egy, egy, egy aktuálisabb pillanatot, amikor mondjuk hogy az előző 15 év során bármelyik pillanat olyan, mint ez. De ez nem jelenti mondjuk, azt, mondjuk október 20 pillanattal is jobb, tehát egyetlen egy... Plusz érvünk lenne mellett, hogy máskor ez indokoltabb lesz. Október 24-én is jó lett volna, vagy 23-án még napközben de bedobni de ezt, de a a az, az, az után is úgy is segített, hogy még az, az ünnepi hangulatot emelni. Igen, emelni az, ünnepi, az ünnep hangulatát. Szóval, de a kérdésről azért ne felejtkezzünk el. Miért épp most, és kinek volt érdeke az, hogy belegyen nyögve ez az ügy, hogy az összes parlamenti képviselőnk mennyit húzott? Lopott. Lopott. Lopott. Elnézést kérek az ország lépétől. Szóval várjuk az SMS-eket. 063030388. Egy kérdésünk. Kinek volt érdeke, hogy ez az ügy most kipattanjon? Kinek tesz jót ez az ügy? 30 Egy kinek volt érdeke a költségtérítési ügy? SMS-ek hát egyetlen igazán Igen. kezdünkre valót sem találtunk, vagy igazán hát te eset... kedvedre valót fogalmazzunk így, ez neked, neked van egy neked... elméleted, én Igen. meg a, az esemesek amik jöttek nekem azok így, így, így tetszettek de a te elméleted is persze na pont ez a baj, mert itt már csak érdekemberek vannak ezek régi nem politikusok, szerintem ezek éppen hogy politikusok, nem pedig államférfiak de persze lehet a szavakon lovagolni hát politikus, tehát azért mi is ismerünk a politikusnak meg a politikának egy másik értelmét Ilágos. nem pedig ezt a pejoratív szót. A heti édes már pár éve ezen költségtérítés dolgon poénkodott, akkor nem kapta fel a média, na hát erről van szó. Azt nem tudom, hogy igazán kinek az érdeke, de, a, de a hogy a azt vezet... a pénzt Robin Hood se tudná visszaszerezni, azt uti írja vesz. Ez, ez jó, de az előzős csatlakozok. ha ezen poénkodott a heti hetes, akkor hogy lehet azt mondani, hogy nem kapta fel a média? Hát igen, világos. Hiszen az hetietes maga a média. Maga a média, igen. Az MDS-nek és az SDS-nek lehetett érdeke, bár nem használták ki a feldobott labdát, de népszerűséget szerezhettek volna egy látványos gesztussal, ez a visszafizetés. Na jó, ezt felejtsétek el, biztos bárki visszafizeti. Szóval... De várjál, mert eltett, eltettek ilyen fejenként 10-13 millió forintot, tehát mi az, hogy visszafizetnia? Nem azért tett el, hogy visszaadja. Jó, van itt egy pár, es, pár megfejtés, de nekem, nekem egyik sem a kedvemre való különösebben. Mm. Jó az msp nek mert kiderült, hogy nem csak ők jó a Fidesznek, mert kiderült, hogy a koalíció képviselőire mennyire átlástalanok. Jó volt az MDF-nek és az sds nek stb. Te egy jó, konkrét szemét konkrét Igen, én megmondom, hogy a kettőt szeretnék megdeleszni, akinek régi barátok ők. <síns> <síns> <és akinek síns> mi is nagyon szeretjük őket. Jó, hát a mi kedvenceink külön. Hát Kóka és Gyurcsány. És miért? Szerintem ez Kóka és Gyurcsány. Malmára már hajtja a vizet, de nagyon durván, szerintem ez kifejezetten nekik jó. Ez az ügy. Elmondom, hogy szerintem miért. Egyrészt azért, mert sem Kóka, sem gyurcsány nem volt képviselő az előző ciklusban, Nincsenek rajta a listán. Nincsenek rajta a listán, egy fillért nem vettek fel. Szélcsékrítés, Gianánt, parlamenti képviselőkeint. Ez, tehát így nem érintettek az ügyben. Továbbá, emlékszünk, hogy az összedi beszéd miről szólt. Mit mondott gyurcsány az összedi beszédben? Azt, hogy. Nem azért a szaros 500 ezer forintért kéne ezt csinálni, hanem hogy ebből a kurva országból végre csináljunk valamit. Tehát ő a ez, nagy reformer. Igen, ő a reformer, aki szerint ezt az egész rendszert meg kell reformálni, mert ez az egész rendszer a komplex politikai elit, amire ugye rámogyarázta ezt az összedi beszédet, hogy itt ugye mindenki elkurta, ugye itt mindenki hazudott, ugye itt mindenki, senki se csinált semmit, stb. stb. stb. Tehát ez a komplet politikai elitnek a, a kritikája, és az ezzel szemben felmutatni kívánt változásnak a szükségszerűsége. Na most ez, ez az ügy, ez az egész ügy, ez semmi más, mint az Öszödi beszédnek az ideológiája. Tehát ez megalapozza, hogy összödön gyurcsánynak igenis Igen, igaza volt. De, de akkor a kurva országban milyen szarul mennek a dolgok? Igen, és de és akkor most várjál. Gyurcsány, aki de ez a lényeg, hogy tehát szerinted ebből gyurcsány jól jön ki, mert ő az a, ő az a tiszta szívű, tiszta lelkű reformer, aki ezt a szemét szaros bagást most végre meg fogja fegyelmezni, mert látjátok, most már ti is látjátok szemszörűn, hogy ezek lopnak, csalnak, hazudnak. Hát de várjál. Nem magát ennek a de a mégis ő gyűlöli mindenki a legjobban ez az, ebben az országban, engem is beleértve ebbe a mindenki jó, igen, de emiatt az ügy miatt nem tudod. Tehát végre egy ügy, a, amely, amely iszonyatos gyűlölet felhajtó erővel bír, tehát iszonyatos gyűlölet tőkét zúz rá a politikai garnitúrára, és mindeközben pedig, pedig gyurcsány és kóka kimarad. Pont a marad. Pont, pont, pont, pont a csúcsa ennek az egész, egész... Akik a legnagyobb szartgenerátor. Igen, egész szartgenerátornak. Ők, ők maradnak ki ebből az egészből, és kvázi úgy tudják feltügynetni a saját reformjaikat, hogy hát látjátok. De akkor, ez, akkor ez azt jelenti, hogy az ők ettől nem lesznek népszerűbbek, csak relatíve lesznek népszerűbbek, mert mindenki másnak esik a népszerűséget, tehát az ő egyébként is alacsony népszerűségük, valamivel közelebb kerül a többiekéhez, magyarul úgy tűnik, mintha ő nekik emelkedne. Igen, közelebb kerül a kettőhöz, <laughs> például a népszerűség indexen. Sajnos nem tudjuk fölvenni a folyamatosan csörgő telefonot. Telefont azért, mert eljött a hírek ideje, a hírek után viszont ne felejtsetek el újra hívni minket, megírni nekünk annak érdekében, hogy újabb és újabb megfejtéseket találjunk arra, mire magyarázat pedig nincs. Egy újabb kérdéssel tértünk vissza a szünet alatt elkövetett fogyasztásunkból, amik ti a híreket hallgattátok, az alatt mi jól bevásároltunk, nem mentünk a boldva azért drága nagy tiszteletű kollégám, most el is kezdjük fogyasztani ezt a dolgot. Főleg azért, hogy ez a fogyasztás mindannyiótok számára nyilvánvalóvá tegye: hogy ebben a műsorban nem akár ilyen senki háziak ülnek, ebben a műsorban rendes, tisztességes fogyasztók ülnek és vezetnek. Lehetséges, hogy a rádiózás aranykönyvében nem az van benne kifejezetten, hogy egész közben beszéljen az ember, főleg mikrofonba, de hát egy valami egészen biztos, hogy azzal a tényjel, hogy mi ilyen erőteljesen, ilyen erős ingerekkel deklaráljuk azt, hogy milyen jó fogyasztók vagyunk, ez minden bocsánatot fog jelenteni, hogy ebben a civilizációban a fogyasztás a legnagyobb fokú érték, ugye, kedves kollégám? Igen. Jó étvágyat kívánok! Köszönöm, kicsit nehezen beszélek. Ne, ne, ne, nézzétek ne, ne, ne, el nekem. A, a, De ne jel folyékonyan, az a lényeg. Rább járnjál, folyékonyan, amíg az jól megy a beszéd. Ne is foglalkozzál a beszéddel, az a lényeg, hogy fogyasz. De tényleg meg kellett nyugtatnom a lelkiismeretemet, mert <kül> ez így nem maradhat, hogy az ember tartósan nem fogyaszt, Tehát, hogy eltelik egy óra, és nem ettem semmit. Mm, komolyan megsűnni a gazdaság, hogy nézzetek el, nekem én néha itt rácselni Ez Az a fő kérdés, hogy mi, a, mi az ö, a magasabb erkölcsi kategória a jelen társadalmunkban, a megfelelő szakmai színvonal, vagy pedig a megfelelő fogyasztójátétű? Nyilvánvalóan a második. Nyilvánvaló, hogy a második. Tehát az, hogy valaki a munkahelyén nem teljesít, mondjuk az elvárásoknak megfelelően, az ilyesmit azért, hogy is mondjam, meg lehet úszni. De látom, hogy te is szeretnél a jó útra térni, mert nagyokat nyelsz. Nekem elég, Miközben, én, nekem elindul, miközben elindul, én vidáman falatozok. tehát ezben nagyokat nyelz. ami azt jelenti, hogy valahol benned is ott van a vágy, hogy az, az igaz ember életét éld, azt, aki fogyasz. Nekem is behitszem. a szóval, kérdésünk, hogy... Ami valóban jó fogyasztók vagyunk, most aztán összetéphetitek a jelentéseiteket, amiket írtatok, a Na, nagy multinacionális világban, nemzetközi, nemzetközi valuta alapnak, amit mostanáig hiába körmöltetek, most eltéphetitek, mert senki nem fog vinni nektek ezek után, hogy hallják, hogy mi milyen jó fogyasztók vagyunk. Na most, az én kérdésem az, hogy kisoda, és most lehetséges, hogy ezt a kérdést nem várjátok egy ilyen, egy ilyen politikai társadalmi közélet jellemző műsortól, de fontos a kérdés, és a témánkba vág, csak figyeljétek meg, csak legyen türelmetek kivárni, addig is fogyasszatok azt tanácsolom nektek. So, a kérdésünk... Hát a... hagyjára kezdesz bele a kérdésbe, de még nem mondtad, hogy mi a kérdés. Na mondom én mindjárt. Kérdésünk, hogy kicsoda, Szorcsik Viktória, a SMS-szám 30, -30, -30 -80 -80 -80. Hogyha kitaláljátok, hogy kicsoda Szorcsik Viktória, akkor alkalmunk nyílik majd ennek a propóján, egy páratlan érzem párhatnán sztorit előadni nektek, amely ellen a jelen világunknak, ennek a fogyasztói, ismétlem, fogyasztói társadalomunknak a visszásságait, mint egy abszurdítását. Például, tehát 0-30-30-30-88-ig, kérdésünk pedig kicsoda a Szorcsik Victoria. A zene alatt pedig jó étvágyat nektek is. Telefonunk letette a telefont Letette illető. a telefonáló. De ez elképesztő, hogy a szünet alatt hív minket, és amikor véget ér a zene, és beadnánk, akkor lerakja. Halló, aló? Sziasztok, Dickinson vagyok. Nem tettem le, csak mégsem tettem le. Na, na szóval, tudom ki ez a Szolcsik a gyerekek. Na. Ő egy geológus, ő pedig a Kágabi bácsinak a... Ő, hogy, hogy mondjam, tehát egy, egy szakértő, aki tudja, mikor lesz a globális fölmelegedés gyerekek. Tehát ő tudja... Hogyha az esz Gabi bácsi belüljük a Szabad bácsinak a székébe, akkor nagyon meleg lesz a helyzet. Én azt hiszem, hogy te viccelsz, hogy te tréfálsz velünk. Ugye, úgyhogy én így gondolom. Nem tudom, hogy hogy vagytok ti ezzel? Hát mi nem tudjuk elfogadni a válaszodat. Lehet, hogy létezik két Szorcsik Viktória a világegyetemben, ezt nem zárhatjuk ki, de mi nem rá Mi nem rá gondoltunk. Jó, hát én más... Jó, jó, oké. Köszönjük viktória kérdést. halló halló Haló? Ah, most viszont tényleg letették. Haló, haló? Mindenki leteszi. Mindenki lerakja a hajlót, hmm. hogy fölvesszük. Na se of baj. a műsort. Szóval Szorcsik Viktória, kicsoda is ő. Szorcsik Viktória... Hát ő nem más, mint a jóban rosszban főnővére. É ezt, ezt hogy eddig, hogy nem tudtátok, azt nem értem. Jó, felháborító egyébként egyébként ketten is írták, hogy jó. színésznő. Azt várjál, várjál, várjál, várjál. Uraim, Viki, a jóban rosszban stária a kedves főnővér. Köszönöm. Na, na, te legalább televíziózól azért már megingott a, a hitem az emberiségbe vetett bizalmam, de, de nem. Tényleg tévésztek, nézitek, jó. És hogy, hogy akadtunk mi Szócsik Viktóriára? Szórcsik Viktóriára az imént akadtunk, amikor éppen fogyasztottunk, nem? Egyptian számlánk van róla, kaptam blokkot az a bodban, én eltettem azt a blokkot, engem nem vádolhatnak meg azzal, hogy Talán nem másáról. hát ha leírhatod. Rodal, mm. nem, nem, nem kell egyébként. Ott ott hülyén néznének nekem, és kitiltanának vele, hogyha az ember blokkal megy, akkor ott valami nem stimmel. Szóval, Szorcsik Viktória jobban rosszban szár, én most elmondom, hogy ha vesztek egy ilyen heti TVR 7, vagy mi a neve ennek a műsor újságnak, akkor szóval annak a címlapján Szócsik Viktória hogyan valami, éppen valami esetlen extázisban tör ki de rohadtul örül valaminek, az látszik, hogy éppen szétcsapja az arcát az adrenalin. Tehát tényleg, tehát hogy így éppen teljesen kéz tehát Úgy néz ki, mint aki most élt túl egy vonatbal esetet. <gül> és, és, és a felirat, ami a, a neve mellett, Szorcsik Viktória, a Jóbaroszban főnővére, innen tudjuk mi is egyébként, hogy azt ígyétek, hogy nézzük. Na most próbáljátok letagadni, de valójában nézzük. Sőad, sőad. Rögzítjük otthon DVD-re, és, és aztán visszanézzük még egyet. most levelet küldtünk már a kedves Vikinek. Szóval, holában, Alá, alá van írva, a neve alá, hogy Szorcsik Viktória a jóban-roszban főnővére Örül, ha nem ismerik fel <gül> És mi láthattuk őt a címlapon ah, hogy tesz, örül? Véletlenül sem egy elrejtett belső oldalon Hanem a címlapon, amit annak örül, hogy őt nem ismerik fel hát, e Egy valamire vagyok kíváncsi de Ilyen abszurdot én nem láttam még ebben az évben. De komolyan. Pedig, pedig végignéztem pár Monty Python epizódot. Hát, gondolják csak bele egy pillanatra ebbe. Valaki, aki annak körül, ha nem ismerik fel, és fölmegy a. TV újságnak a címoldalára, és ott örül. Tehát, ott örül annak, hogy nem ismerik fel. Tehát, névvel, névvel arccal és, és névvel. Ott van a címlapon, és örül, hogy nem ismerik fel. És éppen örül. Tehát, hogy itt valaki hazudik. Tehát, hogy itt valami hazugság van. Vagy az a hazugság, hogy ő szorcsik Viktória. <gül> <gül> Lehet, éppen van. De ezzel csak minket ejthettek át. Vagy azokat, akik nézik a Jobban Rosszbant is. Valójában ott egy álszorcsik Viktória játszik. Nem szorcsik Viktória, aki a címlapon van akkor a kijelentés az megállhat, érted? Valóban ő lehet az, aki örül, ha nem ismerik fel. Nyilván örül, hiszen valaki más került a címlapra helyette. Igen, mégis valószínűleg ez áll az egész mögött. Tehát Szorcsik Viktoria kérte, hogy mást tegyenek fel a címlapra hát, helyette, így örülhet, hogy nem ismerik fel. A másik lehetőség, hogy ő Szorcsik Viktoria, aki a címlapon van, ebben az esetben viszont az állítás, hogy annak örül, ha nem ismerik fel, ez hazugság, hiszen. Hát, én vagy a nevét és az arcát azonosítom be, amikor ő örül a címlapra. lehet, hogy nem hazugság, lehet, hogy örül, ha nem ismerik fel, csak éppen. Az és most uh, saját örömét vette el ezzel, ezzel a jó kis akcióval. Szócsik Viktória ön. hogyha nem örül. Ször... Viktória És ott annak is örül. Igen. Jó, ez viszont egy mm. csodálatos természet. Ő mindennek örül. Szócsik Viktória maga az öröm. De ezt egy címlap is elárult. ez mink. tényleg fantasztikus, mert ha a címlapon van, hát örül, világgá kiálthatja arccal nével, hogy örül, ha nem ismerik fel. Ha pedig nincs a címlapon, hát az pedig maga az extázista, hiszen éppen nem ismerik fel. Egyébként messzebb menve ettől a címlaptól, kicsit el, távolabb tartva magunktól, felmerül a kérdés, hogy az egy dolog, hogy hülyének nézik az olvasót, hogy ezzel nem botránkozik meg, tehát hogy nem akad fönt, hogy az emberek nem, nem kérdezik meg, hogy hogy van ez. De az egy másik dolog, hogy valószínűleg maga a, a szerkesztőség, akik ezt összeállítják, ezt a lapot, azok sem foglalkoztak ezzel. Nem, nem mentek bele ennek mélyebb filozófiai tartalmaiba, hogy most akkor Szorcsik Viktória minek is örül valójában, ha az egyetlen örömét vesztette el éppen. Én már nem hiszek a Robinak, az iviven is fönt van, tutira nézi a jóban rosszbant is. Hát de az iviven, te valami öt éve regisztráltál és elfelejtetted a jelszavadat. De nem tudom. is csak elfelejtettem a jelszavamat, hanem <coughs> pont nem érdekel az egész. jó, de elfelejtetted a az jelszavadat. Azért, hogy... hát, itt szinte mindig ugyanaz a jelszavam egyébként. Mondjuk már be akkor. A kis, kis, kis az, ami a jelszavam mindig mindenhol. Ez úgy hangzik, hogy anarchia. Mindig, tehát így az ez összes kódhoz lépni. Összes... Összes... ezzel most be lehet lépni a e e e e e be lehet regisztrációba, jön a jóba, és a, így be lehet, tehát így ezzel az agyamba be lehet jutni, az... és a cudatalattimból információkat lehet letölteni ezzel a jelszóval. Ez annyira jó, ez annyira jó cucc. Szóval Szorcsik Viktória egy kódot ad a kezünkben az emberiség, megér... ke emberiség megértéséhez, és ezt meg kell becsülnünk. Szorcsik Viktória megmutatja nekünk azt, hogy akármit lehet rakni a címlapra, és akármit lehet hozzáírni, a legabszurdabb önellentmondást rakott föl, az emberek nem is gondolnak bele, amit látnak, tehát így néznek a szemükkel kifelé a fejükből, és nem rakják össze a látványt a képpel. pedig, ez aztán tényleg nem kell egyetemi diploma, ez aztán tényleg nem kell akadémiai tagság, vagy amikor azt látod, hogy örül, hogy nem ismerik föl, és éppen örül, amikor te felismered, akkor itt valami rohadtul nem stimmel. Na, körülbelül a sajtóval, körülbelül a tájékoztatással, körülbelül a média marketinggel az a probléma, ami szorcsik Viktóriának ezzel a kijelentésével és a látványával azon a címlapon. Ezzel nagyon-nagyon-nagyon fontos foglalkozni, és egyébként az a félelmetes, hogy én csak találomra egyet a sok újság közül így kivettem. Valószínűleg mindegyikkel hasonló szerencsénk lett volna nem? Én az én ettől tartok. Ez valami elképesztő, tehát hogy, hogy belegondolok abba, hogy nekem mennyit kéne azon gondolkodnom, hogy kitaláljak egy a baromságot. Tehát, én én szerintem nem sokat. Olyan, ez olyan, mintha. Ez, ez, ez olyan, mint egy mestermunka, tehát ez ilyen. Igen, ő, azért ez valahol a szakma csúcsa. Iletett zsenia zsenialitással megalkotott társadalomkritika, ez az, <tosz> így, az én szememben legalábbis. Hál' Istennek, a, én később sem fogom felismerni, a nyújó. Vazze, rájöttem. Az üvegzsebb programnak az volt a célja, hogy lassan, kinek. Hogy lássák, kinek mennyi a költség elszámolása. Hol a határ kérdezi Laci. Ezt nem értem. Ez tény se. olvassam -e még egyszer? Bazzel, rájöttem, az üze programnak az volt a célja, hogy lássák, kinek mennyi a költsége elszámolása. Hol a határ? De ez nem várjálat. Hát igen, de nem, az program, az nem, a, nem ezzel az elszámolással kapcsolatos. Aztán én jól tudom. Ez nem a, ezek mindig is nyilvánosak voltak, az program előtt is nyilvánosak voltak. Igen? Ezek, aha. Ha, tehát hogy ez, ez mindig is pont volt a parlament hollapján, csak nem csinált bőle senki ügyet. Na most én simán el tudom azt képzelni, hogy egy befolyásos politikusnak, az előző blogban már adtam egy tippet arra, hogy ki lehet, ki, ki lehet vagy kik lehetnek ezek a befolyásos politikusok, akiknek az érdekében átkirobbantani ezt a botrányt. Egy-két telefon a megbízható újságíró kollégákhoz. Egyébként ezekről a megbízható újságíró kollégákról szó van az összedi beszédben is, hogy őket majd be kell vonni a folyamatokba, hogy az emberek számára Érthetővé tegyék a reformok fontosságát, vagy... Magyarul úr, propaganda. Igen, világos. Szóval, hát ezeket a propagandistákat kell fölhívni telefonon, egy-két telefon, és kicsatta a botrány már akár másnap. Az az elképesztő, hogy ö, most már ö, szinte net a hatalomigazgat. Rendben, hát a rendben. A illetve azt, amire reagálsz. Tehát az akciót és a reakciót hát a, is hatalmi, a hatalmi, a hatalmi, a hatalmi hatalmi. igen. Hát igen, na de figyelj, ö, tehát jó, nagyon szép dolog ez én is hiszek ebben valamelyes, de nem nem -e lehet-e, hogy mondjuk egy fajta túlzat paranoja ez az összeskülöbségérmelet rendszer és Mondjuk tényleg arról van szó, hogy ez a lista ez mindig is nyilvános volt, és ezt a listát, tehát most nagyon sokan utálják ezeket a naplopó szemeteket ott bent a parlamentben, és most ö, nagyon sok ember várt arra, hogy ezt a listát végre meglássa, hogy megnézze, hogy mennyit loptak tőle az elmúlt négy évben. És lehet, hogy nagyon sok ember ezt azonnal felkapta. Tehát ö, nem feltétlenül kell lemögött ott állni egy befolyásos politikusnak, nem? De nem az emberek csinálják a sztorikat, hanem az újságják. <hül> Tudod? Nem az ember. Hát, jó, oké, de ez egy labban is. Melyik újságíró az, amelyiknek érdeke egy ilyen botrányt kipattintani? baloldali Alig, ha tekintettel, hogy mennyit loptak a balosok. Jobboldali. oldali? Hát az biztos, hogy nem, hiszen a jobbosoknak nem most egész jók a pozícióik egy ilyen botrány. De akkor, az akkor botrány csak összemossa őket a baloldalnak akkor a Akkor nincsenek független újságírók, azt mondod? Tudsz ilyeneket? Hát mit tudom mint tegyük fel, majd nem tartom magam újságírónak, de mondjuk ö, itt is elhangozhatott volna a kérdése. Az, is is Na, azokkal Jó, de ahhoz viszont meg alaposnak kéne lenni, felkészültnek kéne lenni. Amit nem akjunk, Hát ami meg miránk nem jellemző. Hát azért mindenhol valami hiányosság azért mutatkozik. Fú, nagyon sokan kérdezik, hogy kicsoda ez a Szorcsik Viki Most értem haza, mi van ezzel a Szorcsik Viki-vel a lapon, Meg ki is ő? Viki, mi van Szorcsik Viki-vel? Hárjá, ilyesmit ír módos, hogy Szorcsik Viki ügyben sajtóhiba történt, megőrült, stb. Elnézést a tvr 7 <gül> Sokan azt írják, hogy de csomóan kérdezik, hogy kicsoda, micsoda, ki a tököm ez a Szorcsik Viki? Nyilván hát azon értetek az... oda, amikor arról beszéltem, hogy egy jó kulcsot ad a kezünkbe a, a, a társadalmunknak, meg a média marketingnek, meg az egész egész nyomasztó nyugati dekadens primitívségnek a megértéséhez. És akkor nem értették, hogy mi ki ez a Szorcsik, és gondolj bele rákeresnek Szorcsik és kiderül, hogy ő a főnővére a jóban rosszban. És akkor nézik, hogy most Szorcsik jobban rosszban, erről beszéltek a demokráci Na jó, leülök, ma este megnézem a, a, a Szorcsik Wiki vagy nem tudom mi ez. Megnézik ezt a műsort, és akkor látják, hogy Szorcsik Viki, mint főnővér valami kórházi dolgokról beszél, és hogy gondolkoznak, hogy aha, biztos a, biztos a kórház privatizáció, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a dobozdí, vagy valami esmiről beszélhetett, nem? gyermekeim, soha nem fogjátok megtudni a Szorcsik, hogyan adja a kezünk a kulcsot a megértéséhez ennek a beteg társadalomnak, ha csak este meg nem hallgatjátok, az ismétést az éjféltől tehetitek. Szórcsik Vikigad vér fennmaradni hmm. Hát, <gül> sokan megteszik egyébként, sokan megtennék. Én hogy elnékszel a Szórcsik Vikic simán. <gül> Tótavi elég függetlennek tűnik írja egy SMS ező, aki azért nem merte a nevét odaérzi a végére. Jó, hát miért kéne odaírni a nevét? a véleményet próbáltam ezzel a ah, csak finoman. Csak a rám jellemző óvatossággal és udvariassággal. Nem értenek. Tóta szerintem... Nem fogyaszt a legett? A vagy mi? Mm -hmm. <laughs> Én nem tudom. Én egy, egy egy konkrét esetre emlékszem, amikor megnéztük a Corporation című filmet, ó, hát még akkor volt. olyan gyönyörű enfikázta egyébként az Index, az valami csodálatos van, volt. Elképesztő, mintha csak rendelésre dolgoztak. Pont volna. És, és, Amit a Fidesz, a Fidesz bocsánat, az Indexnél nem először éreztem, és nem utoljára. Szóval a... a <gül> Freud ilyen szólások. <gül> szóval, így, a, a, a, a, a, olvastam ezt, a, ezt az írását ennek a Tóta Vének, a, a fügezlem, corporation Független újságírók gyöngyének. És hát miket írt le Tóta V? Olyasmit írt, hogy uh, mi, magyarok, ezt így üzeni Amerikába, ahol készítették ezt a filmet. Mi láttunk már elég kommunista propagandafilmet. Itt évtizedeken keresztül kellett kommunista propagandafilmet néznünk, úgyhogy ismerjük már ennek a műfajnak minden fogását. Fel vagyunk készülve erre, úgyhogy hülyítsétek ezzel a világnak azt a felét, amelyik még nem nézett elég kommunista propagandafilmet. De a másnapi adásban gondoltam arra, hogy hát csak fölhívom én ezt a Tóta miért beszéljük már meg, hogy ez miért kommunista propagandafilm ő szerinte. Föl is hívtam telefonon, még adáson kívül, mert hogy hát így etikus, hogy nem mondj, mindjárt hívom föl, Ö, mondta, hogy tudom, hogy, hogy Arpád vagyok, mondtam neki, hogy hát Árpád, beszélgessünk egy kicsit erről a filmről, amit úgy lehúztál az Indexen beszéljük már meg, hogy ez most miért egy kommunista propaganda film szerinted. Hát, hogy így akár föl föltenném azokat a kérdéseket, hogy ugyan van-e benne szó tudományos materializmusról, van-e benne szó a, a, a földeknek a, a kollektivizálásáról, tehát szövet szövetkezetesítésről, van-e be van -e benne szó mondjuk a, a, a te telje teljes államosításról, van-e benne szó proletár diktatúráról, van-e benne szó osztályharcról, tehát ugye ezeket valamiből csak összeáll a a kommunista propagandafilm. Propaganda hát, ha, ezeket, ha ezeket nem tartalmazza hát a kommunista propagandafilm, akkor mit tartalmaz? Világos, tehát mi jól ismerjük a kommunista propagandafilmnek a kellékeit, hiszen <gül> világos, tehát ebben tudta, hogy teljesen igaza van, mi itt élünk, ezt már jól végignéztük párszor. És akkor így mondtam, hogy hát ugyan már mutassol már rá ezeknek az elemeknek valamelyikére, bármelyikére, vagy akár csak egyetlen egyre ezek közül, hol van a filmben ezek, ezeknek felelhetősége. És hát mondta nekem erre Tótavé, hogy akkor már nagyon-nagyon közeledtünk a szám végéhez, hogy be, beadjam őt az adásba. Mondta nekem erre Tóta V., hogy, hogy ö, Hát szerintem nem jó ötlet ez, hogy ö, mi beszélgessünk a műsorban. Mondtam, hogy hát miért, hát, cseréljünk eszmét. Mondta, hogy hát nem lenne az egy jó hangulatú beszélgetés. Mondom, hogy ö, Árpád. Nem a folyamatnak nem az a cél, hogy milyen jót bulizzunk egymással, hanem hogy a nagy érdemű tájékoztassuk arról, hogy akkor ez a film ez mégis még érdemes e megnézni, milyen, milyen film, mit tartalmaz. Meg hát a film is érintett csomó kérdést, társadalmunk érdekes, fontos vonatkozási területeit, amelyekről azért talán érdemes egy-két szót váltani. Mondta, hogy hát nem szeretnék, és így lecsap, lecsapta rám a kagylót. Tehát, hogy így ez volt a végső szava. Szóval, és akkor felvetődött az én agyamban a, a hú. A pálni félelem és, a, és az, a, az az enetnek gondolat, mi van akkor, hogyha tútavé nem is látta ezt a filmet. Tálhatom, Na, mi legyen az a szalad, a, a, a, a zenét. Szerintem most, most ez jó. Legyen, legyen, legyen, hallgassuk, és csak ketten halljuk, senki más nem hallja. De még tényleg még a folyosón sem hallják. Tehát itt most tényleg ez az egy van. Szóval rá, szóval rá, itt szóval egy, szóval egy itt szóval egy, szóval Persze, nem van kapcsolva, vagy ha véletlenül hallanjátok, akkor halljátok. Igen. Igen, igen. Most hallhatóak vagyunk? Most ebben a pillanatban éppen nagyszerű, köszönjük. <gül> szóval? Nagyszerű. Annyira örülünk egyébként, hogy hallottátok az előző okfejtésünket, mert a műsor történetének a legerősebb 3-4 perce volt ez. Én, én magam sem tudom, hogy hogy, hogy tudtam ezt így előadni. Az de komolyan, tehát annak örülök, hogy ez kiment adásba, hogy mindenki hallotta, és hogy így, hogy így, így ez, a, ez a közkincsé válhatott, ez a nagyszerű gondolat, ami egyértelmű, hogy rekonstruálhatatlan. Nem lehet újra ezt a gondolatmenetet lejátszani. De nem is tudom, hogy hogy történt, mert általában szerint nem szoktam azért magamat fényezni, de most, most ez, a, ez az utolsó fejtés, hogy eljutottam tényleg A pontból B pontba, és így is megtaláltam a választ mind arra a kérdésre, amely eddig hát, nem csak engem foglalkoztatott jogosan, hanem úgy gondolom, hogy azért az egész közösség. Igen, tehát ez a, ez a világnak a kincsévé vált. Igen, igen, én annyira örülök, hogy mit? na azért a, próbálja, próbáljatok már megreflektálni erre. Vegyük fel a telefonhoz, most úgyis erre reflektálok. Nem, előtte az az az ez hát a zseniális okfejtés, hát a, a, a műsor történetének a legerősebb három perce. Lekapcsoltam a rádiót, mert öt eljött. Bola, szóval most hallható. Most jöttetek vissza ebben a pillanatban. Hát ez nagyon a nagyon nagy csalódás Köszönjük szépen, hogy hívtál. Köszönjük. Hát ez viszont azt jelenti, hogy, hogy nem ment ki adásba. De bárcsak fel tudnám idézni, hogy... hogy... A... A gondolat. A gondolat, az okfejtés. Tehát amit így, így kéne bevezetni a, a média történelmébe, történelem könyvébe. Kis közvetlen utána a tősdére. Hm. Hát, hát, akkor tehát erről lemaradtunk. Tényleg, most nézem az SMS falon, hogy kaptunk 750 SMS-t, arra vonatkozóan, <gül> hogy nem vagyunk hallhatóak. Szabotázs, ha hangzik a felvetés, erre vonatkozóan. Kirúgtátok a biztosítékot? <gül> <gül> Vagy ez már az ORT. <gül> hát, ezt elcsesztük. Sráca, a srácca potinkönyök elmaradunk rólatok. Nem egyébként az történt, hogy egyszerűen csak kikapcsoltuk, kimentünk az udvarra és söröztünk egyet. Egyáltalán nem érteket, minket, ez már. Fogyasztottunk, legyen, legyen, legyen ez a. mi nem kifogásunk, hanem legyen ez a. Mir. Ez ment fel minket. Felmentésünk, igen, minkra. igen, igen. Hova tüntetek? Ez a kis csúnyító? Tavé hangzik a kérdés. Na, hallgassuk az, a telefonálót. Nem. Leteszik. Mindig leteszik. leteszik valahogy tényleg... megérzik, hogy mikor akarjuk adásba adni a telefonokat. Tényleg offoljátok a műsort. Ez elkeserít. Fogadjunk, hogy nem hallottátok a Diana korkás uh, kis beszédemet sem. Éber írja. Lehet, hogy a cenzor él. Azt Azt mi magunk költük meg. De ez azt jelenti, hogy ez a, ez a hallgató, ez a kezdetektől követ minket. Ennek a műsornak az elődje, előtt... Műselőgyének az elődjék az, az elődje. <gül> tehát ennek a műsornak ennek, ennek körülbelül négy szakasza volt már, négy különböző időpontban volt hallható, ez a negyedik időpont. Na most az első időkben hívták ezt a műsort, úgy, hogy a cenzor halott. De Ami a lehető legrosszabb sávban volt, ugye? Hétvégén? Hétvégén este.. Nem, péntek, hétfőn és Szerdán este volt, de 90 vasárnap, nem? nem? Nem hétvégén volt. 94 minden... félig voltunk. E, amikor senki nem hallgat rádió, de úgy látszik valaki, akkor is hallgatott minket, és azóta is hallgatja ezt. Temek. Örömünkre szolgál, hogy hallhatóak vagyunk újra, mert hogy tudjuk jól, hogy csak az játszik, aki látszik, és nyugodtan azok halhatnak, hát hallhatnak. Na most hagyj beszéljek tényleg erről a Dianás cukorkáról, nem azért mert ez a fétisem, hanem azért, mert vásároltam egyet, nem tudom, valami pár forintba került, de amikor emlékszem gyerek voltam, ez egyébként tök ugyanabban a csomagolásban van, egy egyszerű ilyen vécépapírszerű szerű kis valamire van nyomtatva ennyi, hogy Mártott, Dianás, a cukorka. Janás A cukorka, tehát egy van A, B, C és D Ez cukor. az A kategóriás, ez a legjobb. Ez a legjobb. Én, én ezért is vettem ezt. Na ez, amikor gyerek voltam, ez 10 fillérbe került. A fillér, bár szerintem sok hallgatók már nem tudja, mi ez a fillér, de elmondom, hogy ez egy pénzeszköz volt, egy fizetőeszköz, aminek volt értéke. Ö, na már most ez a, ez a fillér, ez megszűnt, mert úgy találták, hogy nincs rá szükség. A Diana, az pedig egy ilyen alkoholtartalmú ital. Na most a Diannára, amikor azt üvegben árusították, az Diana-sósborszesz. Bizony, akkor arra az volt írva, hogy csak külsőleg. Ehhez képest ebben a cukorkában Diana-sósborszesz van, ezt viszont gyerekek számára készítették, de a cukorka csokoládéval van bevonva, véletlenül sem külsőleg kell használni, ezt le kell nyelni. De ez komoly, mert én diana sósborszesz ittam. Igen, és mennyire rossz? Az volt az, az egyik a, a lehető legrosszabb. Jó, hát folyamatosan be lehető le rúgni. És mérhetetlenül olcsó volt. Én arra emlékszem, hogy hát rettentő olcsó volt, és arra emlékszem, hogy amikor le, én még jártam le Fehérvárra meccsekre, akkor emberek töbegesen, mint én 15-20-as. Diana Sorsborszeszes tételeket vittek be a kapun, és azokkal dobálták az ellenfél játékosait. Ez így, ez így még él az emléksz. Ez nem hogy a Diana Sorsborsz akkor lett igazán népszerű, amikor ilyen uh, kvázisz szesztilalom volt Magyarországon, és akkor uh, reggel kilencig nem lehetett kapni <gül> alkoholt. Viszont a Diana Sorsborsz, azt valahogy nem idősítették <gül> alkoholnak, az így másik pultom volt a, a közérben, és akkor azt az emberek hát nyilván tehát felfedezik, hogy van benne alkohol, úgyhogy azt vették a melósok reggel, és, és igen nagy népszerűségnek örvend ne nyújjatok a gombokhoz, csak beszéljetek, írja á Álljon már meg a menet egy pillanatra, nem mi bénáztunk. Tehát azért... azért már megy vagy két éve ez nem, tehát nem hiszem, hogy most így annyira hülyék vagyunk, hogy kinyomjuk a mikrofont és nem vesszük észre. Felrugta a tehénatra fóházat? Hangzik a kérdés. Csodálatos, de egyébként tudod mi a fantasztikus? mert most őszintén így örülök neki, hogy egy csomó hallgattatok minket, holott nem volt semmiféle adás, és mégis hallgattátok. Ez fantasztikus, ha nem mondunk semmit, akkor is hallgatjátok. De, mert akkor is okosabbat mondunk, mint a legtöbb médium. Vagy lehet, hogy akkor vagyunk a legokosabbak, amikor meg sem szólalunk? Lehetséges, hogy így van egyébként, ez, ez egy nagy bölcsesség, de lehet, lehet, hogy a mi majdnem azt mondtam, hogy testvér médiumaink, inkább úgy fogalmaznék, hogy a konkurenciáink is okosabban tennék, nem? Va van nekünk konkurenciánk? Ez jó kérdés. 0630 30 30 Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsde hírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Gondoltam arra hogy írok egy levelet az ENSZ-nek. Mégpedig megírom levélben, hogy bár a Földnek a helyzete az nagyon-nagyon rossz, mert hogy így a globális felmelegedés, a végkörben felhalmozódó széndiokszid, amely bár az Exxon könyvek szerint nem ártalmas, nekem mégis vannak a verzióimet éren, elfogja pusztítani lassan a bolygót. De mi van akkor, hogyha ezek a folyamatok túl lassúak, és nem pusztítja el időben, és meg kell érnünk azt a borzalmas Embertelen, elképzelhetetlen brutális a diktatú világot. diktatúrát, a szép új világot, vagy 1984-et, vagy Brazílt vagy ne, ne azért még sokféleképpen, ö, amely, amely ránk leselkedik. És azért ezt meg kéne előzni. Tehát lehetséges, hogy ezek a globális folyamatok, amiket akár apokalipszisnek is nevezhetünk, ezek nem elég gyorsak ahhoz, hogy el tudjuk kerülni ezt a szörnyűséges, rémséges piaci diktatúrát, ami készül a fejünk fölött. Úgyhogy lehetséges, hogy be kéne neki egy kicsi segíteni. Tehát lehetséges, hogy sietni kéne. Az a baj, hogy én most már annyira elkeseredett vagyok, egyrészt elkeseredett vagyok a globális időjárási folyamatok miatt, másrészt viszont sokkal elkeseredettebb vagyok a globális piaci folyamatok miatt. És az államoknak a hogy is mondjam, aszisztálása miatt ezekben a folyamatokban. Úgyhogy úgy érzem, hogy lassan bíznunk kéne abban, hogy az időjárás felemészti a földet, míg mielőtt az ember ezen a lakható, még lakható bolygón berendezi a valaha volt legembertelenebb, leg súlyosabb, legsötétebb diktatúrát. És, és mi van akkor, hogyha az a természet mégsem tud ilyen gyorsan válaszolni, akkor erre van neked egy elképzelésed, amit az enszel szeretnél megosztani, ugye már? Igen, ezt egy korábbi műsorban már, már felvetettem, hogy ha a globális folyamatok nem elég gyorsan em emészik el a bolygót, akkor kéne néhány uh, lyukat fúrni a a, a, a, földbe? a földbe, igen, hát a, a föl, földkérget kéne néhány, néhány lyukkal alá körülbelül, mit tudom én, olyan 8000-10 tízezer méter mélyen lefúrni, gyakorlatilag akármilyen mennyiségű hidrogénbombánk van, akármilyen mennyiségű lyukat tudunk fúrni, tehát gyakorlatilag csak a matematikusokon múlik, hogy mennyi, mennyi lyukat mondanak. A technikánk megvan hozzá, ez Már a lényeg. A megvan hozzá, és a nyersanyagunk is megvan hozzá, tehát <hül> le kell fúrni ezeket a lyukakat, oda le kell juttatni ezeket a ezeket a mérnökök által megválasztott helyeken, ezeket a hidrogénbombákat is ezeket egyszerre kell detonálni. És akkor azzal szét lehetne vinni úgy a bolygót, hogy kicsi szilánkok rakuljon szét az egész, és a légkör az rögtön szerteszéllyel foszlik ennek nyomán a, a légő, a, a, a, a, az űrben. Az űrben. Gyakorlatilag megszűnik a, a, a légkör. Ennek következtében az ultrai sugárzás az azonnal elpusztít minden életet, de amelyet nem azt az oxigén hiánya, amelyet pedig ez sem, az pedig a hideg. Tehát azonnal megszűnik a, a, az a kellemes élethez alkalmas mérséklet. A vízi szét szerte szét, cseppenként szét spritzel a világűrben, a levegő is szét. Szét oszlik azonnal a világűrben, és a kicsi silánkok pedig nem tartanak meg semmi légkör, gyakorlatilag azonnal porrá válik a Föld is. És, és, és, mi és ez nagyon-nagyon szép, úgy, úgy világ megváltó tervnek tűnik, tehát ahogy, ahogy megmentenénk magunkat a pokoltól, nem? Na hát igen. Csodálatosan szerencig. Hát hát arra, gondolt. arra gondoltam, hogy ez a lehetőségünk van még, hogy elkerüljük a, a minket fenyegető, irtózatos piaci el Vajon mit válaszolna az ENSZ erre a levélre? Mm, szerintem megfontolnák, az a baj, hogy cseki a, cseki a hatalmuk arra, hogy ezt végrehajtsák. Félek? De egyébként, ez, ha ez kellő piaci érdekeket támogatna, tehát ha mondjuk ebből valamilyen cégnek profitja, vagy olyan, elég méretes profitja lenne, szerintem belevágnának. Megkaptuk a legzseniálisabb SMS-t. A zenében az egyik legfontosabb dramaturgiai rész a csönd. Nélküle élvezhetetlen lenne, és nem tudnánk, mi fontos a hang. Na hát ez nagyon így van. Tehát azt gondol sokan, a buták azt gondolják, hogy a zene alapja a dob meg a basszus. De az ilyen dremenbézes hülyékkel mi nem is foglalkozunk, mert pontosan tudjuk, hogy a zene alapja a csönd. A csönd minden zene alapja, és hogyha hangonként szépen visszabontjuk természetünket, egyik hangot a másik után ö, csendesítjük el, vagy igazítjuk, harmonizáljuk a csöndhöz, akkor ö, szépen lassan ö, kibomlik elménk, végső állapota, amely a csöndhöz szokott, és a csöndben van otthon. És ott van jelen. És, ez és az, az is csöndben marad, vagy az, az mond is valamit? Is sötét vulgár buddhizmus próbál. De az, rend, az, az is csöndben lesz, vagy az mond valamit? Hát, szerintem, amit mond, azt a csönd által mondja el. De akkor mégiscsak mond. Szótlanul. Én abban hiszek, hogy sem a csönd nem jó, sem a zaj nem jó, hanem a kettőnek a megfelelő módon való váltakozása a jó. Zenéről beszélsz? Mindenről. A világról. A tavaszról és a nyárról, az őszről és a térről, a feketéről és a fehérről, a jóról és a rosszról. Minden csak úgy tudunk értékelni, nem? Hogyha van ellenpontja, hogyha, hogyha ezek valamiből valamiben változnak. Az alap mindenképp a csönd. egyetérthetünk. Maradj csöndben szerintem, és akkor abban egyetérthetünk, hogy mindjárt vége a műsornak. Robi, gyerekzsúrokat is vállalsz? Mert vőfénynek kitűnő lennél, írja nyúlon túl. A nyúl az? <gül> nem. a nyúl, a nyúl az. Ö, rossz feírja, nem tudsz olyan mélyre fúrni, hogy szét azd a földet. Miért ne tudnék? Szerintem, de, de most nálam úgy tényleg, egy-két egy kilométerre lefúrsz, és te lerakod uh, hidrogénbombával. lehet, hogy nem egy lehet, hogy... Jól lefolytott betonnal fölülről. De hát a megfelelő pontokon kell lefúrni, de, mi, de, de miért nem lehetne akármilyen mélyre fúrni vajon? Hát nyilván van ennek technológiai akadálya, hát, de hát az ember, ezen, ezen tüsténkedünk, ezen hogy megoldjuk, tehát hogy ezt a problémát áthidaljuk, csak ez az egyetlen, egyetlen uh, akadály előttünk, hogy elpusztítsuk a Földet. Nem tudunk eddig, miért... miért de sem. Túl, de sem túl sokáig. Hát köszönjük szépen azt a töménytelen mennyiségű SMS-t, és azt a rengeteg aggodalmat, amelyet a csönd idején kaptunk, és jeleztetek számunkra. Annak érdekében, hogy a jövőben is hallhassatok minket, mi azért bejövünk ide, hogy csöndet sugározzunk a jövőben is. Vigyázzatok, addig is, holnap itt leszünk. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkelés.